Дивлячись під ноги, несподівано знову кажу про те, що начебто прожив не своє життя, а чуже. Що йому, певне, судилося зовсім інше життя, тільки не звідав його. Не сумніваюся, що зараз не імпровізую, що всі слова вже обдумано та вивірено, а тому сприймаю їх байдуже. Кось Дейнека – комета, що рухається за своєю орбітою, а я комета, що рухаюсь за своєю орбітою. Господи, скільки в космосі небесному, чи в космосі людському різних комет, різних орбіт, які ніколи не перетинаються, за якими законами чи навпаки, в силу відсутності яких законів, ми знову зустрілися, наші орбіти знову перетнулися. Це випадковість, яку можна сприймати за закономірність, чи закономірність, яку хочеться сприймати за випадковість. Чи є у всьому цьому якийсь дивовижний вищий смисл, який поки що не піддається осягненню? Чи взагалі не має смислу, щоб піддавався осягненню розумом будь-коли? Коздій говорить, несе з його казань доходить до мого слуху. Хоч наші орбіти перетнулися, та все ж таки він на своїй, а я на своїй. «Ти слухаєш мене?» – раптом запитує. «Чи кого ти слухаєш?» Слухаю, тебе слухаю, себе слухаю. Хіба можна слухати тільки тебе, і в цей час не чути самої себе. Даруй, мені здалося ти зовсім далеко. Пройшовши поміж старосвітських будиночків, біля яких не видно їхніх хазяїв, опиняємося над озером, у якому віддзеркалюється вечірнє небо. Знаю, що повинна. Пройти ще й через цю зустріч із Костем Дейнекою, ще й через цю розмову. Скільки кіл мало дантове коло? Дев'ять. Очевидно, я ще не всі подолала. Очевидно, я тільки на середині дороги. Юна офіціантка з густо нафарбованими віями приносить шампанський шоколад, а й вовий сік – заверні тістечка. Я відмовляюся, адже за кермом машини. Проте Кость Дейнека благає, подай, пригубити, і я справді пригублюю для годиця. А він випиває залпом і з такою ж добою невситимістю, наче прагне заховатися за легкий хміль шампанського. Випивши, вже не остерігається дивитися на мене прямо. В його очах появляється певненість, гостра осмисленість погляду і тепер дивиться жорстокою і прискіпливою, Відчайдушністю Ти і справді Не закохувалася І не закохуєшся І ніхто тобі не потрібен Він таки йде в атаку З піднятим забралом Бо скільки ж можна зволікати Ти не віриш? Ти дивуєшся? Невже тобі ніколи не хотілося Простого людського щастя? Справді дивується Невже краще самій? Чому ж самі? «Працюю, в колективі я не чужа, і колектив не чужий мені. І це все годі для простого людського щастя?» «Чи годі?» «Маю Андрія, сина. Андрія мені вистачає для щастя. Правду кажеш, не закохувалася і зараз не закохана. Чому? Чи я знаю чому?» диво немає душевної потреби. Ось ти закохувався і розкохувався не один раз». Так само одружувався і розлучався. Скажи, саме такий спосіб життя приніс тобі так зване просте людське щастя? Мовчиш? Не відповідаєш? Отже, жінки не стали для тебе очікуваною панацеєю від усяких психічних завіхрень. Навпаки, ти їх звинувачуєш у своїх бідах. То чому ж панацеєю для мене можуть стати чоловіки? Один, два, десяток. Ти зовсім не схожа на інших жінок. Може, не схожа на решту твоїх знайомих? Мабуть, схожа. Бо на кого ж тоді я схожа, як не на жінок? «Адже ти всю себе віддала Андрію?» «Кажеш, віддала? Чому віддала?» «Я для нього мати, Андрій для мене син». Чи можна тут казати, що хтось віддає себе комусь, що хтось приносить себе в жертву, а хтось інший приймає жертву? Ми – невеличка самостійна родина». Яка тому родина, що вона нерозривна, не розщеплюється. Тут нема об'єкта і суб'єкта. От. Кось Дейнека несподівано звівся, спершись кулаками об пластиковий стіл, але зразу ж і сів. Здається, я тебе розумію.